Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toate știința. Chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să muți și munții,